Partea a doua. Cei doi maestri. Capitolul 10. Telegrama fraților Karamazov. De va timp, milionarul clandestin simțea țintită asupra lui atenția neobosită a cuiva. La început n-ar fi putut spune nimic precis. Doar că îi dispăruse sentimentul acela obișnuit și liniștitor al singurătății. Apoi însă începură să apară simptome mai îngrijorătoare. Într-o zi, pe când Korei mergea ca de obicei cu pasul său măsurat la serviciu, chiar lângă Hercules, fu oprit de un cerșetor obraznic cu un dinte de aur. Călcând pe șireturile de la indispensabil care îi atârnau la spate, cerșetorul îl prinse pe Alexandru Ivanovici de braț și mormăi repede. Dă-mi un milion! Dă-mi un milion! Dă-mi un milion!" După aceea, cercetătorul scoase o limbă groasă și murdară și început să aiureze. Era un cercetător obișnuit, pe jumătate idiot, cum se întâlnesc adesea în orașele din sud. Totuși Coreico se simțea adânc tulburat când veni sus în biroul său de la serviciul financiar. După această întâlnire, începură să se petreacă tot soiul de drăcovenii. Într-o noapte, la ora 3, Alexandre Ivanovici fu trezit din somn de o telegramă. Clănțănind din dinți de frigul care l-a pucase în răcoarea zorilor, milionarul desfăcut de peșa și citi. Schimbată față, contesa fuge Iaz. Care șopti șoptibui Macorei, costând cu picioarele goale pe coridor? Dar nu-i răspunse nimeni. Poștașul plecase. În grădinița din curte, niște porumbei gungureau pasional. Ceilalți locatari dormeau. Alexandru Ivanovici suci și învârtitele telegrama pe o parte și pe alta. Da, adresa era exactă. Numele la fel. Alexandră Coreico, malaia, casatelnaia, 16, schimbată, față, contesa, fuge, iaz. Alexandră Ivanovici nu pricep nimic, dar se ne atât de tare încât arse telegrama la flacăra lumânării. În aceeași zi, la ora 17.35 de minute, sosia a doua telegramă. Ședința continuă, stop, un milion de sărutări. Alexandru Ivanovici poli de furie și rupse telegrama bucățele-bucățele. Dar în aceeași noapte mai primi încă două telegrame fulger. Prima, încărcați portocalele butoaie frații Karamazov. Și a doua, spat, gheața, stop, parada, o comand eu. După aceasta îi se întâmplă lui Alexandru Ivanovici ceva foarte supărător la serviciu. Rugat de Cevajevscaia să înmulțească în gând 985 cu 13 greșii, ceea ce nu-i se întâmplase încă niciodată în viață. Dar acum nu-i mai ardea de exerciții aritmetice. Telegramele acelea trăsnite nu-i mai ieșeau din cap. În butoaie șoptea el privindul fix pe bătrânul Cucușkind, frații Karamazov, curată porcărie. Căuta să se liniștească cu gândul că e vorba de glumele nevinovate ale unor prieteni, dar fu nevoit să abandoneze repede această ipoteză. Nu avea prieteni. Cât despre colegii de birou, aceștia erau oameni serioși care își permiteau glume numai o dată pe an, de 1 aprilie. De altfel, chiar și în această zi a farselor amuzante, a păcălerilor nevinovate, făceau veșnic aceeași glumă sinistră. Băteau la mașină o scrisoare falsă de concedierea lui Cucușchind și o puneau pe birou. Și de șapte ani în șir, bătrânul își ducea repede de fiecare dată mâna la inimă, ceea ce i-a amuzat grozav pe toți. În afară de aceasta, ei nu erau bogați ca să-și permită să trimită telegrame. După telegrama în care cetățeanul necunoscut știința că parada o va comanda el și nimeni altul, veni o perioadă de acalmie. Alexandru Ivanovici nu mai futulburat timp de trei zile. Începuse chiar să se obișnuiască cu ideea că tot ce se întâmplase nu-l privește când iată că-i sosiu un plic gros recomandat. Plicul cuprindea o carte intitulată rechinii capitaliști, cu subtitlul Biografii ale milionarilor americani. Altădată, Coreico ar fi cumpărat și singur o carte atât de interesantă, dar acum se strâmbă de groază. Prima frază era subliniată cu creion albastru și suna astfel Toate marile averi din zilele noastre au fost strânse prin mijloace dintre cele mai necinstite. Pentru orice eventualitate, Alexandru Ivanovici hotărâ să întrerupă deocamdată vizitele la gară unde și-avea scumpa lui valiză. Era extrem de neliniștit. Principalul este să provoci de rută în lagărul inamic, spunea Ostap plimbându-se prin odaia sa spațioasă de la hotelul Karlsbad. Dușmanul trebuie să-și piardă echilibrul sufletesc. Acest lucru nu e chiar atât de greu de făcut. În definitiv, oamenii se sperie cel mai mult de ceea ce nu înțeleg. Și eu am fost cândva un mistic individualist și ajunsesem în asemenea hal încât oricine ar fi putut să mă sperie cu un simplu pumnal finlandez. Da, da, cât mai multe lucruri de neînțeles. Sunt convins că ultima mea telegramă alături de tine în toate gândurile mele i-a produs omului nostru o impresie zguduitoare. Toate acestea sunt un fel de superfosfat în greșăminte. Lasă-l să se neliniștească. Victima trebuie obișnuită cu ideea că va fi nevoită să dea bani. Ea trebuie dezarmată din punct de vedere moral Trebuie înnăbușite în ea instinctele reacționare de individualist. După ce rostie acest discurs, Bender se uită sever la sbalternii săi. Balaganov, Panikovski și Kozlevici ședeau vincios în fotolii roșii de pluș cu franjuri și ciucuri. Se simțeau intimidați. Viața pe picior mare pe care o ducea comandorul îi zăpăcea, după cum îi tulburau la îmbrechinele aurite, covarele în culori vii de chimicale și gravura cristosă în mijlocul poporului. Trăseseră tu și cu antilopa a patru la un han și veneau la hotel numai ca să primească instrucțiuni. Panikovski, spuse Ostap, ai avut sarcina să te întâlnești astăzi pentru a doua oară cu clientul nostru și să-i ceri un milion însoțind această cerere cu un râs de idiot. De cum m-a văzut a trecut pe trotuarul celălalt, răspunse Panikovski încântat de sine. Bine, înseamnă că totul merge cum trebuie. Clientul începe să fie nervos. Acum trece la nedumerirea tâmpă. La Africa fără motiv. Sunt convins că noaptea sare din pat și geme de ce mai mare mila. Mamă, mamă! Încă puțin o picătură, o ultima atingere de penel și va fi mort copt. Se va duce plângând la bufet și va scoate de acolo farfurioara cu chenar albastru. Ostapă îi făcut cu ochiul lui Balaganov. Balaganov îi făcut cu ochiul lui Panikovski. Panikovski îi făcu cu ochiul lui Kozlevici și, deși cinstitul Kozlević nu pricepuse absolut nimic, începu la rândul lui să clipească. Și nu numai cu un singur ochi, ci cu amândoi. Amicalele semne cu ochiul continuară încă multă vreme în camera de la hotelul Carlsbad, însoțite de râsete, plăscăituri cu limba și chiar de hâțâneli în fotoliile roșii de pluși. Destul cu veselia porunciostac. Deocamdată farfurioara cu bani se află în mâinile lui Coreico, dacă într-adevăr această farfurioară miraculoasă există. După aceste cuvinte, Bender îi expedie pe Panikovski și Kozlević la Han, poruncindu-le ca antilopa să fie gata de plecare în orice moment. Așadar, șura, spuse el când rămase singur cu Balaganov, de telegrame nu mai e nevoie. Munca pregătitoare poate fi considerată terminată. Începe lupta activă. Ne ducem acușica ca să-l vedem pe prețiosul nostru vițeluș, îndeplinindu obligațiile de serviciu. Căutând să meargă la umbra din țata a frații de lapte trecură prin grădina orașului, unde jerba a unei fântâni arteziene se îndoia ca o lumânare, Trecură pe lângă câteva berării cu vitrine de cristal și se oprivă în colțul străzii Mering. Niște flăreze cu fețe roșii ca de marinari își scăldau marfa delicată în niște ligiene smățuite. Asfaltul încins de soare sfâria sub picioare. Dintr-o lăptărie cu pereții căptușiți cu plăci albastre de faianță ieșeau câțiva cetățeni, ștergându-și în mers buzele mânjite de kefir. Literele groase ca niște macaroane de lemn aurit care alcătuiau cuvântul Hercules sclipeau atrăgător. Razele soarelui scipeau și ele în geamurile uriașe ale ușii turnante. Ostap și Balaganov intrară în hol și se amestecară în mulțimea de oameni aferați.